Bai, egunon arantzadi eta irungo Nikolas Gerendia Errepublikar elkartearen laguntzarekin batera, memoria historikoaren aritik gerla garaiko ilobien inguruko erakusketa martxuaren bian esteinatuko bute irungo kaleko gure morada elkartean. Ilotzak obitik ateratzen duintasunak berreskuratzen izen burupean, lau hitzaldia proposatuko bituzte ere erakusketarekin batera. Aurrenekoa estreneko egunean, pako etxe berria antropologo forentxearekin. E, gerla garaiko hainbat ilobiren induzketetan lan egin izan duena. Euken elopez erak busketaren antolatzaietako bat da. Laubloke, eh, tematikotan daude eh, gituratuta. Eh, batean ikustiko dira pertsonak, beste batean ikusiko da eh, gorpuak hobitik ateratzen edo eh, pozori prozesua zertan den. Eh, laborategia eta omenaldia. Gero, holan bakoitzak, Eukiko du testu labur bat eta formatu handiko irudiak ere izango ditu. Gero, hogei hola noietaz aparte, egongo da bat, berezi bat ama, amaika metrokoa, Eta bertan erreproduzituko da, eta baina errealeko hobi bat. Eh? Baina gerlak bide bazterretan eta mendietan oraindik topatu gabeko milaka gorpu anonimo utzi bazituen ere, ondoko urteetan frankismoaren errepresioak ere milaka lagun unkitu zituen. Kartzeletan bukatu zuten arrazoi politikoengatik gatik askok eta ez ezagunagoa den presuen lan bortxatu eta zere hariko da martxoaren amarrean aiala oronoz, apiko ipala liburoi datzi du historialarionek eta milabetzideundabe berrogeita bitik, mila behatzileunda berrogeita laura, erregimen frankistak esklabu gisa baliatu izan zituen preso buruz ikertu duelarik bidazo asko aldean, kanala, ebota jaizki belgo errepide nagusia, horrela, ere ikizituztela, ondorioztatudu. Bueno, lanak jasotzen du bi urte horietan gertatutakoa, zeren, e, bueno, lan fenomenoa hemen gipuzkoan, Ba, urte hoietan eman zen ez bakarrik irrunen, beste herrialdetan ere Donostian, zegaman, itziar eta bar. Urte hoietan enpresa berdinak ba, destacamentu penalak eezare zituen, eta horietan ba, milatikoraka mila presok egin zuten lana destacamentuetan. Orduan ba, urte hoietan e, jasotzen dut a presaoek egindako lana. Datuak, a ber, lana batez ere, bueno, ba, esan dudan bezela, ba, Ibilbide hauen inguruan zehaztu dut, zein izan ziren, ba, preso hauek pasat ziren, ba, kartzelak, e, ze, zein izan ziren, ze ibilbidegin zuten, zenbat preso izan ziren, ze kopurua zen, enpresaren e, ibilbidea ere bai nolabai, ba, e, azkenean E, regimenekin ere bai bat zeukan alako arremana ez, eta orduan bueno, ba, ez, edo zeinek ere ez, ez zuen lortzen alako lan publikoak eginalizatea ez. Orduan, bueno, ba, alde batetik ba, datu e, historikoak ez izango litzateke, eta bueno, gero beste alde batetik ba, ere bai ba, patronato Central para la redención de penas por el trabajo erakunde hori e, izan zen ba, presuen lanak kudeatu zuena, eta horren ba, inguruan ere bai, ba, bueno, alako ba, salpen bat egiten dut, eta be, kontestualizatu egiten dut ba, preso hauen lanagipuzkoan ba, kontestu zabal horren barruan ere bai. Ikerketa ez da bururatu, izan ere Nikolas Gerendiain Errepublikar elkartea, irungo errepresioaren mapa osatzen ari da, eta oraindik asko dago argitzeko memoria historikoari buruz.